Бобино Живяло някога момче, което било острумно и интелигентно и било ненаситно за нови знания. Детето се казвало Бобино и непрекъснато задавало толкова много въпроси, че баща му нямало отговори на всичките. Затова бащата намерил един мъдър учител, и изпратил Бобино при него, за да може да го обучи във всички изкуства. Момчето прекарало 12 години в обучение при своя учител. Когато станал млад мъж и изучил всичко, на което учителят му могъл да го научи, Бобино се върнал при баща си. Синко, от когато чакам да си дойдеш? Разкажи ми за всичко, което научи. Татко! О, тези противни птици! Приближава буря! Бързо, татко! Да си намерим подслон! Насам има една пещера! Не приближава буря! Небето е ясно! Татко! Птиците и животните от гората познават природата по-добре от нас! Какво? Видя ли, татко? И как разбра? От върбчетата. Едно от тях ми каза. Показа ми също и пътя към пещерата. Но как е възможно това? Знам езика на всички птици и животни, татко. Моят учител ме научи. Какво? Учителят ти те е научил да станеш магиосник ли? Не, точно като... И всичките пари. През всичките тези години... Съв замяна на това синът ми да научи езика на тези ужасни създания. Това ли да кажа на всичките ни близки и приятели? Какво очакваш? Хората да дойдат и да те попитат какво е казало кучето им? Но, татко... Бизнесът ми е за хора, не за животни. Какво ще стане сега? Върви си, Бобино! Махай се веднага и се върни само след като научиш нещо стойностно. Тръгвай! И Бобино си тръгнал. Толкова му се искало да каже на баща си, че цялото познание за света е в познаването на природата и нейните създания. Но не би. И тръгнал да се скита. Когато бил уморен, Бобино питал някоя змия или птичка дали наблизо има пещера. И ето те го отвеждали до нея. Що му гладнел, ги питал къде да намери храна и вода и те му показвали пътя. Говорил с тях, смеял се и се забавлявал в пустоща. Докато един ден не се натъкнал на едно племе. Защо лаеш толкова? Стой мирен! Позволи ми да го върша? Не, почакайте! Какво има мъниче? Кучето казва, че група кръци се кани да нападне племето до вечера след полунощ. Ще бъдат четирима мъже и ще дойдат от юго-запад. Как го разбра? Защото разбирам езика на птиците и животните. Тези същества възприемат света така, както хората не могат. Говорят с вятъра и разговарят с небето и никога не грешат. Значи трябва да се вслушаме и да предприемем съответните мерки. И същата нощ хората от племето се скрили зад дърветата и купчените със зърно и зачакали крадците. И както казало кучето, четирима крадци дошли от югозапад. Но племето било подготвено и ги отблъснало. Оплашените крадци, проплягнали с ужас, така хората и вещите им били спасени. Много сме ти благодарни, сър Бобино. Ти спаси племето ни. Не аз. А вашите животни спасиха племето ви. Това е заради теб, защото сега знаем каква мъдрост притежават нашите животни. Моля те, остани, не си тръгвай. Трябва да поскитам още изгорите, но ще ви посетя отново. И Бобино се върнал отново в гората и се скитал още няколко седмици. Един ден чул жабите да крякат по-силно, отколкото е обичайно за тях. Приближил се и седнал на лотосите. Жабите си играели, като поднятали малко шишенце. Като видели Бобино, дали му ябки и плодове да се нахрани и му показали къде да си почине. На сутринта Бобина отново тръгнал и стигнал до малко селце. От една от къщите се чувал силен плач и стенания. Затова той тръгнал натам. Какво ще стане с дъщеря ми? Моля не се отчаивай, може да се случи някое чудо. Извинете госпожа, може ли да попитам какво ви тревожи? Малката им дъщеричка е тежко болна си купиха лекарство от съседния град, но слугата е изпуснал шишенцето по пътя назад. Сега няма време да се вземе ново лекарство, за да спасят бедното момиче. Знам къде е паднало шишенцето с лекарството в гората. Изпратете слугата веднага или по-добре ми дайте кон. Откъде знаеш къде е? Сър, ще ви обясня всичко по-късно. Дайте ми един кон. «Добре, веднага!» И Бобино се качил на коня и потеглил към мястото на жабите. «Хей! Намерих собственик на шишенцето! Ще ми го дадете ли, моля ви?» «Благодаря!» Бобино взел лекарството и го дал на родителите на болното дете. Щом отпило от него, детето се почувствало по-добре и станало ясно, че е спасено. Семейството и цялото село ликували. Благодаря ти. Ти спаси живота на дъщеря ми. Не аз. А създанията от гората го направиха. Благодарение на теб сега. Знаем каква мъдрост притежават животните. Молете. Остани. Не си тръгвай. Трябва още малко да поскитам в гората, но отново ще ви посетя. И Бобино се скитал из горите още няколко седмици. Един ден срещнал двама мъже. Седнал при тях да похапне. Тогава долетял един ястреб и се заприказвал с Бобино. Казва, че в града отвъд гората ще има избори за нов управител. Утре, що му дари един часен обяд, неговият приятел Орела ще избере новия управител и казва, че това може да бъде един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 Вие двамата вървете. Аз ще дойда по-късно, защото съм уморен и трябва да си почина известно време. Добре, тогава. Ще се видим там. И двамата мъже се отправили към града, където тълпа от хора чакала да види кой ще е новия им управител. Штом часовникът ударил един часа, орелът излетял от поста си на дъба. Летял високо кръжал и оглеждал тълпата в търсене на новия управител. И изведнъж се спуснал към портите на града и кацнал на рамото на мъжа, който стоял там. Този мъж бил Бобино. Той бил стъписан, защото пред него стоял не друг човек, а самият му учител. Великият орел избра! Бобино ще бъде новия управител на града! Като човек, който разбира и уважава създанията в гората, ще управлява и хората с мъдрост и състрадание. И така, с голяма тържественост, болесница, направена от злато, Бобино бил заведен в имението на управителя. Извикал своя баща и накрая той разбрал, че птиците и животните възприемат света по начин, по който ние хората никога няма да можем. Говорят с вятъра и разговарят с небето и никога не грешат. И както каза учителят му, Бобино, който проявявал уважение към животните, управлявал хората с мъдрост и състрадателност до края на дните си.